ЧАСТИНА 5. ДЕНЬ ТРИНАДЦЯТИЙ Слідчого Чепурного у відділку поза очі називали не інакше, як «Ведмедик Коала». Лінькуватий і доволі огрядний, із кругленьким пивним черевцем. Він завжди намагався уникати будь-яких складнощів. Безсоромно куняв на загальних зібраннях і не любив носити форму. З його зазвичай погано попрасованих картатих сорочок можна було визначити, що він їв упродовж дня. Особливо полюбляв ведмедик гамбургери щедро полеті кетчупом. Кожного ранку він старанно зчищав родуваті плями від кетчупу щіткою. Але по обіді вони з'являлися знову. Зрештою, йому б давно пора було одружитися, вважали колеги. Але ведмедик впадав у транс від самої думки про якусь жінку у своєму холостяцькому барлозі. Він звик жити, за своїми неписаними законами. Розважливо і досить нудно. Колишні фантазії про погоні та перестрілки, знешкодження небезпечних злочинців та любов чарівних незнайомок, захоплених подвигами молодого лейтенанта, розвіялися вже на п'ятому році служби. Грошей катастрофічно не вистачало. А справ про дрібні крадіжки та сумнівні зґвалтування було аж забагато. Прискіпливо й ретельно він займався щоденною асенізацією, переборчуючи власну інертність і іноді уявляв себе звичайним золотарем, змушеним бабратися в людських нечистотах. Але при всьому цьому він іноді дивував молодших колег своїм шаленим талантом. Те, за чим вони, бувало, полювали місяцями, ніби саме йшло до рук Чепурного, який не докладав до цього майже ніяких зусиль і навіть усіляко уникав найменшого напруження. Про його інтуїцію складали Легенди, Якщо хочеш спіймати злочинця, посади ведмедика у центрі міста, жартували вони, і той вийде до нього сам, ще й із простягнутими для наручників руками. Це насправді було майже так. Одного разу... Всім відділком вони ледь не збилися з ніг, полюючи на аферистку, яка упродовж років збирала з довірливих громадян гроші на дешеві автомобілі. Ведмедик теж старанно робив вигляд, що бере активну участь у розслідуванні. Завжди носив у кишені зім'ятий фоторобот. Але майже весь час просиджував у найближчому Макдональдсі, жуючи свою улюблену картоплю фрі. Саме туди якось і завітала невловима дама. Йому залишалося лише швиденько повідомити про це опергрупу і здобути лаври переможця. Іншого разу доля якимось чином повела його за двома молодиками – що вийшло з під'їзду депутатського будинку. І на страшному суді ведмедик не зізнався б, що привабила його шкіряна куртка одного з них. Як дитина автоматично йде за повітряною кулькою в руках іншої дитини, ведмедик пішов за курткою, розмірковуючи, скільки вона може коштувати, роздивляючися колір та фасон прикидаючи, де такі продаються – на ринку чи у престижному бутику? І яка різниця між якістю тих та тих? Він сопровів їх за ріг, де вони сіли в номер якої він за своєю професійною звичкою зазнімкував очима. А коли під вечір до відділку зателефонували саме з цього будинку і повідомили про вбивство – Вирахувати молодиків лишалося справою часу. Якимось незбагненним чином він опинявся в центрі подій, або мимохід звертав увагу на саме ті речі, дрібні й, на перший погляд незначні, які згодом ставали вагомими доказами і приводили до успішного розкриття справи. Саме завдяки цій своїй здатності ведмедик уникав нарікан начальства, хоча оперативної роботи він не любив. Він залюбки б узагалі не виходив зі свого кабінету, час від часу заварюючи собі запашний чай у великому глиняному кухлі, риючись у документах та плямуючи папір своїм улюбленим кетчупом. «Петровичу, виручай!» Залітали в його затишний кабінет молоді колеги і кидали на стіл чергову теку із протоколами допитів. «Тут без ста грамів не розберешся!» «То наливай!» Бурчав ведмедик, розправляючи на столі газетку і занурюючись у читання, поки на столі з'являвся звичайний міліцейський натюрморт, банка огірків, півпляшки княжого келиха та вбивчої сили за шкарубла палиця сервелату. Отуто нестиковочка сталася. Тицяв ведмедик пальцем у якийсь рядок протоколу. Я пригадую, того дня ішов дощ. Ну, а тобі, ну, а взяли його в чистих чоботах. Покрути тут. Казав ведмедик і неквапливо розливав горілку. Віра справила на ведмедика дивне враження. За симптомами в ній вбачалася людина, схильна до спонтанного злочину, нервова, і нерівноважена. Але збивали з пантелику повна безпорадність в очах і якась хворобливість у всіх рухах. Натискати на неї ведмедик не квапився. «Це міна сповільненої дії!» Так вирішив він і за своєю давньою звичкою почав здалеку. Відвідав інтернат, підняв документи – тої давньої справи про вбивство, що скоїла вірена мати. Приладнав хвости у вигляді практикантів зі школи міліції до всіх працівників відділу і урешті накреслив на шматку картону лише йому зрозумілу схему, над якою іноді дозволяв собі дрімати. Віру він залишив собі. Судячи з медичних обстежень останніх років, – міркував він, – вона вважалася без психічних зрушень. Але за таку довідку можна було б запросто заплатити. Можливо, напади тривали? Ведмедик вирішив покрутитися навколо агенції. Самотужки з'їздив за адресами всіх співробітників відділу. Протоптав стежку й до прес-клубу. Він ні з ким не спілкувався. Він просто брав слід, як старий пес, і намагався сам із собою грати у гру холодно чи гаряче. Схема, що була намальована різнобарвними фломастерами, усе більше скидалася на заплутані дитячі каракулі. Врешті ведмедик вирішив знову викликати віру до себе, але зустрів її раніше на ринку під час обідньої перерви. Відвідування магазинів завжди викликало у неї запаморочення, але холодильник кілька днів стояв порожній, і вона змусила себе вискочити до центрального ринку.